dudik gabe arla da, ez. Eh, bai, garaipen hamen gaude, ba, eh, Girol garaipen bat lortu dugulako dudik gabe, baina aurtengo urte bere ziondan eh, pasatutako momentu txarroiak, eta guen diketorriko direnak badi dut di, ba, ezin duko hastu, zen bajendek sufritu duen, zen goera, egun garen guztiak, eta zen momentu txarrak ere taldian ba, aurtengo demoraldiak aurrera mateko, eta bueno, gaurko egune iriztia, estropa da gitea, eta gaina bandera, hau ba, onara kartzia, ba, nik usteet, eh, ba, jende guzti horreri biharra bai edo biharra